в ногою двері, запхав руку до кишені, витяг револьвер і махнув ним в бік вітальні. Всі вони повернулися до великої кімнати. Він стояв і пильно дивився на Шоуна, явно збитий з пантелику. «Чому б вам не присісти?» – запропонував Шоун. Він обійшов кавовий столик і сів на канапу. Перед ним лежали чужі, незнайомі, але доволі привабливі предмети. Книжка, скляне яйце і східна фігурка, а також дві філіжанки і блюдця. Шерлі все ще стояла скута страхом, не знаючи, що їй робити. «Міс, чому б і вам не присісти?» – сказав Шоун, звертаючись до дівчини. Міздерфі, немов загіпнотизована, повільно обійшла столик і сіла на протилежному боці канапи. Її погляд перехоплювався то на незнайомого чоловіка, то на шоуна, але кожні дві секунди повертався до пістолета у руках незнайомця. Екс-детектив підбадьорливо посміхнувся чужинцю. «Що привело вас сюди, сер? запитав він, злегка постукуючи пальцями по краю столика. Тепер він остаточно переконався. Цей чоловік просто дурень і дилетант. «Ви... ви були на похороні!» – сказав чоловік, не відповідаючи на його питання. «Але ви були не з нею. Тож чому ви тут? Що вам потрібно?» «Я представляю містера Харкіна», – коротко відповів Шоун. «Ви брехун!» «Нічого подібного», – спокійно заперечив Шоун. «Скажіть, кого представляєте ви, сер? Здоровань різко повернувся до Шерлі. «Скажи, ти, ти говорила із Харкіном, так? Навіть після того, що він зробив із Джо?» «Харкін не купував троянду», – швидко сказав Шоун. «І він нікого не вбивав. Столепелько. «З якої це речі?» – різко відрізав Шоун. «Ви ж не змогли б із розумом потратити 50 тисяч доларів, якби вони опинилися у ваших руках!» «Ей, про що ти базікаєш!» – Здоровень підійшов до нього. Стань, Вилопко. Слухай, сер!» Смиренно відповів Шоун. Він підвівся і потяг за собою кавовий столик, підняв його і з усієї сили пожбурив в обличчя здоровання. Пролунав постріл, але куля пішла в бік. Що було далі, Шерлі Дерфі бачила немову тумані. Вона лише помітила, як Шоун носаком черевика вибив із руки здоровання револьвер Їй здалося, що Шоун, немов танцюючи стрибнув, схопив скляне яйце зі столика і вдарив здоровання за вухо Громило обм'як, а Шоун стояв поряд і зі збентеженою посмішкою дивився на неї «Перепрошую, міс, сподіваюсь, ваш столик не вельми постраждав», – промовив він. Шоун знову поставив столик на ніжки, підібрав з підлоги і поклав на місце яйце, книжку і нарешті статуетку із рожевого дерева, обережно тримаючи її тонкими пальцями немов кришталеву вазу. «Я гадаю, все гаразд». Якщо одірвалася палітурка у книжки, я допоможу полагодити. Я знаю чоловіка, який відмінно робить цю роботу. А от даруйте філіжанки та блюдця, навряд чи я зможу вам справити». «Містер Шон. Вона раптом глянула на нього широко розплющеними, надзвичайно темними очима. Так відверто, наче із них щойно зняли штори. Слухаю вас, міс Дерфі. Не дивлячись на дівчину, він нахилився над нерухомою постаттю. Гадаю, мені треба було б подякувати вам. Шоун знизав плечима. Скажіть, міс, ви знаєте цю людину? Так, здається, знаю. Він із розсадника? Вона знову кивнула головою. Друг Джо Мадріаги? Напевно, так. Шун звично обшукав одежу незнайомця. Він знайшов згорнутий аркуш паперу, розгорнув його, швидко прочитав, знову згорнув і кинув на стіл. Потім подивився на дівчину ніби іншим поглядом. — Скажіть, будь ласка, міс, у вас є адвокат? Гарний, певна річ. «Що? Адвокат? Гаразд. Я зможу із цим допомогти. А тепер ось що. Ви маєте міцну мотузку? Ну, шматок мотузки для розвішування білизни?» «Ні», – відповіла вона, а тоді поміркувала і додала. «Маю тільки шпагат від пакунків. Тут усі користуються спільними мотузками». «А, можливо, у вас є декілька дротяних вішалок для одягу?» «Гадаю, є. Принесіть їх, будь ласка, міс, але швидше». «Але хіба ви не будете телефонувати до поліції?» «Буду, але за декілька хвилин. Спершу нам треба поговорити. Повірте, це дуже важливо. Принесіть, будь ласка, вішаки». Біля дверей вітальні вона повернулася і промовила. «Ми щинили чималий галас, містер Шоун. Що будемо робити?» «Нічого», – відповів спокійно він. «Ви будете дуже здивовані, міс, якщо дізнаєтеся, як важко інколи розпізнати джерело гучного і несподіваного звуку, особливо, коли він лунає тільки раз. Тож, гадаю, ніхто нічого не помітив». «Будь ласка, дротяні вішаки для одягу. Швидше, міс». Я не хотів би знову бити нашого відвідувача по голові. Вона повернулася із дротяними вішаками і з подивом дивилася, як він зробив пару манжетів з однієї вішалки і зв'язав їх дротом із другої. Цілком підійдуть», – промовив Шоун. «Ви дуже сильний чоловік», – сказала вона. «Та ні, їх тепер роблять не із такого вже цупкого дроту», – злегка посміхнувшись, втім доволі самовдоволено промовив шон. «Тепер важливо, негаючи часу, порозмовляти із ним. Поліція вкрай невдоволена, якщо їй дуже довго не доповідають про випадки». Але… «Про що ви будете розмовляти з ним, містер Шоун?» «Про вас. І про Джо Мадріагу», – сказав детектив. «Напевно, він дуже вас кохав». «Що? Мене Джо?» «Так, дуже», – повторив Шоун і знову пильно подивився на дівчину. «Розкажіть мені все, міс Дерфі». Вона подивилася на нього і в той же час ніби зважувалась, вирішувала, пригадувала нещодавний постріл і його швидкі дії. Нарешті вона промовила. «Здається, ви казали, що він у чомусь схожий на вас. Можливо, я не зрозуміла і усе ще не розумію, але я розповім. Він обравляв землю. Вирощував рослини. Я вважала його майже старим. Гарним, приємним старим. Але тільки не на початку. Роки два тому я придбала у нього розсаду квітів, петуній і циній. І вони не виросли. Я розсердилася і знову пішла до розсадника. «Містер Мадріага?» Джо запитав мене, де я намагалася їх виростити. Я розказала йому про тутешню квартиру і про невеличкий дворик на східному боці. Вона показала рукою. Між цим будинком і тим. Я не думаю, що це входило до його обов'язків, але містер Мадряга дав мені невелику азалію у бляшанці замість рослин, які пропали. Він сказав мені, аби я тримала цей паросток у горщику, тому що ґрунт у таких двориках доволі часто виснажений. Потім, потім я поверталася туди ще. Я купувала азалії, каміли, фуксії, папороть. Я не могла дозволити собі придбати їх усі одразу, тому купувала по одній. Але все, що він мені продавав, виростало. Зрештою, ми стали гарними друзями зустрічалися кожного разу, коли я отримувала заробітню платню і купувала щось нове. Нарешті він запитав, чи може прийти подивитися на мій дворик. Все пішло на добре, містере Шоун. Він прийшов знову і приніс хімікалії для відновлення родючості грунту, він приносив розсаду дитячих сліз і адіантому. Так, він приносив мені багато чудових рослин. Я можу показати вам їх. Це тут. Вона підвелася, і вони двоє обійшли чоловіка, який лежав непритомний на підлозі. Він застогнав. Перепрошую, одну секунду, міс, сказав Шоун, а тоді нахилився, став на коліна і запхав у рот незнайомцям носовичок замість кляпа. Далі він оглянув дворик. Реальність настільки приголомшила його, що все, що він побачив, видалося фантастикою. Шоун ані трохи не розбирався у рослинах, у нормативах, у методиці вирощування, які дали б можливість створити таке диво. Тільки отут, між стіною і будинком, на малесенькій ділянці під відкритим небом, була Така шалена неймовірна краса, що йому буквально перехопило подих. В той час, як величезну кількість гарних квітів вирощували у садах і розсаджували окремо, тут було змішання усіх видів рослин. Серед зелені то тут, то там спалахували яскраві барви. «У мене навіть орхідея є» промовила Шерлі Дерфі, а тоді торкнула неймовірно яскраву квітку у кошику, який висів на стіні будинку. «Але? Наскільки я бачу жодної троянди?» – сказав Шоун. «О, ні, їй тут не місце», – сказала дівчина і сумно посміхнулася. «Троянди люблять сонце», – так казав Джо. «Навіть сніжно-білі квіти частіше за все мають золотаву середину. Троянди, їх торкнулося сонце», – так завжди казав він. Шоун повернувся і глянув на неї. «І все ж таки, міздерфі, я переконаний, що у вас троянда є». Вона похитала головою – але в її очах заблищали сльози. «Вона є, міс Дерфі, десь поблизу, на осонні. Ось що, му вбили Джо!» «Через мене?» Вона стисла кулаки так, ніби хотіла вдарити екс-детектива. Він схопив її за руки. «Ні, не через вас!» – різко сказав він. А через те, що він зміг створити це диво Він вийшов разом із Шерлі Дерфі Із розкішного рослинного світу І повів її знову до вітальні Де лежав на підлозі зв'язаний чоловік Той вже опритомнів Його очі світилися страхом Як у тварини, яка потрапила в пастку Шоун не звернув на нього жодної уваги Тримаючи дівчину за обидві руки, він обійшов із нею навколо столу і всадив на канапу. Сам же стояв поруч, дивлячись на неї згори. «Ось ця людина», – він кивнув головою, – «вбила Джо за те, що він подарував вам троянду. За те, що цей чоловік не зміг її знайти». Я навіть підозрюю, що він змушував Джо, аби той вимагав десять тисяч від Харкіна. Адже це не схоже ні на Джо, ні на те, про що розказали мені ви. Навіть ціна була хибною. Далі як десять тисяч, мрії цього покидька не сягали. Шоун замовчав і взяв зі столу складений аркуш паперу. Бо очевидь, Джо неабияк залякали. Ось його остання воля і заповіт. Разом із тим, це любовний лист до вас. Він простягнув папір дівчині. Вона прочитала листа, написаного доволі кострубатим почерком. А тоді глянула на директива, і в її очах з'явилися справжні сльози. «Блакитна Шерлі», – прочитала вона. «Блакитна Шерлі – це єдина гідна річ, якій я можу дати це ім'я. Це моя троянда, моя власна, із мого власного саду. Вона створена моїми руками». Ось, саме це я й мав на увазі, коли казав про гарного адвоката. — сказав Шоун. — Моє завдання — тільки знайти Троянду. Але я не зобов'язаний віддавати її Харкіну. Тож, де вона, міс Дерфі? — Гаразд. Я вам скажу. Зрештою зважилася Шерлі Дерфі. Однаково її знайдуть. Вона помовчала, а тоді торкнулася до його руки. «Містер Шоун, ви... ви мій єдиний друг!» «Щасти тоді, дівчинко, подумав Шоун. Втім, вголос не промовив нічого. А тоді вони рушили на другий поверх, у квартиру Ді, в якій жила місіс Берджер. На балконі у великому глечику із землею була та троянда. На кущі було пів дюжини бутонів, і кожен із них був блакитний немовнільська лілея. О, це ти, Шерлі? Знаєш, я би з радістю позбулася її, сказала вдова Берджер. У неї надто вже неприродний колір. Завжди відчуваю якийсь неспокій, коли дивлюся на неї увечері. «Краще дайте мені троянду рожевого кольору, як у Цецині Брунер». «О, звісно, обов'язково замінимо вам троянду», сказав їй Шон. «Певна річ, дякую». Місіс Берджер поплескала дівчину по руці. «Знаєш, а мені подобається ваш новий друг Шерлі», сказала вона. А потім... Вони спустилися сходами, аби зателефонувати у поліцію і підібрати друзки розбитих порцелянових філіжанок. Джек Уеб. Любовний лист. Читав Руслан Олексіюк.